اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا عَدُوِّي وَعَدُوَّكُمْ لا تَتَّخِذُعَدُوي وَعَدُ وَكُ أَليا أَتُقُونَ إلَيهِم بِالمَوَّتِ وَقَد كَفَروا وَقَدًا كَفَرُوا بِم جَ يُخْرِجُ نَـرَسُولَ وَإِيَّاكُمْ أَن تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ رَبِّكُمْ إِن كُنتُمْ خَرَجْتُمْ جِهَادًا فِي سَبِيلِ وَبِغْتِرَاءِ مَرْضَاتِي تُسِرُّونَ إِلَيْهِمْ بِالْمَوَدَّةِ وَأَنَا أَعْلَمُ بِمَا أَخْفَيْتُمْ وَمَا أَعْلَنتُمْ وَمَنْ يَفْعَلُهُ مِنْكُمْ فَقَدْ ظَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ إ يfqa fu qumkoono لَ qum da a waya sotuo qum ay diهُ ya suno صدق الله العلي العظيم ده مبارك آياتنا ده قرآن الكريم ده سورة الممتحنة ده أول آيات سخباتر دوهما آيات فوريوه اگرش ما تلاوت ده دو آيات ووكي كتشيري استونيه ملغرير اسر وكر بند نسو نو انشاءلات رشفه جماعت پوری به ترجمه و رسو ده کلاوات په دغه لړ راوکی چې کار پر نه نو اول دا واره ته دوغه آیاتو دغه صورت معرفت ددنوم شدید دغه صورت نو می الممتحنه دې ممتحنه معنی چې امتحان پکشي که خپل کیجن دغه نوم چې دی په جې سورتي کالتلسم آیات راځي چې په هغې کې د فهم تخینوه هن توری رېچ کې شزي د مکیه څخه مهاجرې سي او مدینه تراسي الله عز عزوجل امتحان ځنی واخلی چې دا یمن لری نسل سره کم ده نو اغه چې کالتل د فهم تخینوه هن جمعانه د دې سي امتحان واخلی تاغه توریچ په لسم آیات کې ذکر سوی دي اغه را واخستې چې اغه سورت چې اغه امتحان والا سورت دينو. کدا هیڅ به وره په یوه جنودا د د دو دوهم شي نو عیات د دې چې د کوم نوعي صورتي معنا خو مکیه یا مدنیه دي سورته د قران کریم د مدنی سورته مانا چې بعد الهجرت نازل شوې د مدنی دغه معنا چې رسول الله علیه صلاتو و سلام د مکه چې همدا نه ته په کاډ د لري د مهاجر سويدي تر دغه ورست چې کوم آیاتونه یا سورتونه لاز... نازلې ارځک نازل سیمه ده نیبور ځکه د پیغمبر د اغه زندگی سره د اڑ لري چې په مدینه کې د لوی د مخه چې د رسول علی صلاتو و سلام کاډه مبارکه کوره په مکه کې اغه سورته نش پرد نازل شوی په اغه ټینګ چې ارزې نازل شوی مکه بولې ځکه خود ده کور دلته دینو نو دا د هجرات او د نه هجرت سره اډلری کې دایس په خبره وسپوي نو د د نوویت مدنيس مقدار د چې د جیر سورته آیاتونه سونه دی روکوګانې څنګه دی جرلس آیات اوټوير او کوګانې په دکسته بل د لمبار دجدا سهم نمبر صورت ددن نمبر د ورقسم دي یو کتبندی کتبنج په قران کې دی لیکل شوی چې راوایه خوارہ ک پر وراکه اړه نو په دا غی اعتبار چورته وګوره د د کتابتې لمبار شپې تم دي د شپې تم نمبر صورت په قران کې په مصحف کې د قران ته مصحف ووایي مصحف شریف مصحف په ترتیب دی یو بیا د ترتیب نزولې دي چې قران د اسمان څخه مزګ تر نازلې دي رالی سورۃ تر لیدار علی ترتیبه ali دار ali دا هغه نزولې ترتیب د دغه ترتیب سره نه دی برابر چې په قران کې دی هغه خود مطابق راغلی دي او د څه ترتیب ورکړ شوی دی دغه ترتیب چې په دوخي محفظه کې فروت جبرئیل ام نو نبی علی السلام ته وشوي چې دغه را کومه و ترتیب کې جوړ دوت آرایت دي نو ترتیب کې د یو نیوي يم فکتابتی کشپیه تمسو په نزول کې یو نیو یمسو او تر سورته احزاب وروسته نازل شوی دی هغه تر د مخ واغ نیو یم دی یو نیو یم دی نو د سابقه سره د رابط سره کوم دی چیر سورته چیر سو هغه سره د تڑا او څنګه ورکیله لکه د زنجیر کړی خداګرد د سورته نه لکه د زنجیر کړی او په بل کې اړ نو د هغه رابط دی هغه دا چې په سورته سابقه کې چې د مخ کوي فارقی که مزمتو بجی بیارسل با د دوستی د منافقانو د یهود سره د باندې نغیره چې دغه د دې دوستی د اسناکه دوستی و بدکاري وکي ولې بدکاري وکي خدای رسول علیه الصلاه و السلام خلاف ز در شار جوړاوه رسول علیه السلام هغه د خلقو صفه زاب سوچ شرارت کړي منافقت او دلالت کړي د یهود نبی علیه الصلاه و السلام چې مور لره ورکول فلستریکه د زای خالک یو زی دې څه چموكي د دې دغه د لپاره خطر واسو عبد الله ابن ابي سړي ور وسته چې باره ټینګس ورته ونا کوو څه توا زه رنه پر جنگي غلره سره دي کده ستا سره جنگ کا وظفه جنگ در سره درېم د سره جنگ کو او که تیس د وطن ایستل اس وطن در سره ز در سره وزم متند سره پرېدم پراره کې در سره نو دغه چې ټینګ نو ګوره د پیغمبر په مقابل کې خلق درې و سني کو پارڅو چي رادیو ګان دي کې بي بي سي د کازا دي د کابل د کابل ده کدا د د ني وشته خبرونه ګوري کې سوتې خبرونه ګوري غوړي چې ملت د حکومت پر مقابل وذري خبر نګرده دغه رقم د جوړیي اگر سرالت سوچ دروغه ونو پکشي کی خلکونو دا شپر ناز د خرو ني یو دای چې د تو میټوپک معلوم کی هغه خجلاده ده و دا حقیقت وای ای حقیقت په ټول ژوند نوای دی هغه شی وای چې د ګټ پکشي کی د سیاست پکشي کی نو دا د وخت فار دغه رقم نو خودی دغ شکر در په مجند کی ادا کاوه نو د دې دغ دوستی د يهود سر دغ مزمت کو صورت حسد کی بهار په یاد شه دا د غ سبد خلق او وځي په خپل ولاکه یا په جنکی وسره ودرې فقط <تصفيق> شرارت جوړي لکه دا غدا دي مشتیس تخفو <تصفيق> د سترګو له چي هودو سره راغلي و کم کسان چې د دې د پارو غلامان او د دې د ارص در جنو د شکر خو هغه د مابنس کې د سفرې شو لري او په یو مرکی ناسب بلکې بلکې به را خرچام لسته د دې زېمړی می امنه بي اي د ته شي چې و د نا ګرد ملت کې رسوا کړی به شرم غولم چې زم دغه رقم بي عزت تصویر دین بي عزت تصویر درې سو نه فارم نو وشيږي چې نهفته ولر دغه ځای ورته جوړ کړی سره وزینه نه نو دغه اهانت دې جوړي ده څه ال تم دې دغه رقم کردار نو هغه مزمت چالت بیان وس اوست کیږي واستاره په تمرکز واستغه الله عز وجل اس مومن تواي بارو لك اغه دوست چې بدو مومنه ستا دوستیم کاپیر سره باید ته بالا عام د يهوډي سره کې د دوستي د نصراني سره کې د مشرکه سره کې ستاسو چې د دوی سره د غوڼه مزمت لري لکه هغه د غچل لري پام چې دوستي ور سره ونه کې پدغه خبره کینو ادا حزه وجل ځل توس بیان کینو یو دغه خبره ذکر کیږي چې ویلا ویلا دوستي ته د مسلمان ویلا د کاپیر سره د مسلمان محبت د کاپیر سره خصوصا بیا د مشرکه سره د دغه مزمت په دکې وبس بیانېږي د سورۃ فاور سر کې ان بیانېږي په پا پای کې بیانېږي دا څه ده 파ر دسته پسرو په پای کې مول مهم خبر چې په خبرو کې لا پسرو پای کې راځي چې دا دوه مهم خبره ده کې مؤمن ځانته مؤمن وای مسلمان ځانته مسلمان وای دغه وی لا څه د کفارو به ځان ډیر ګیر ساتي بل خبر دا بیانېږي چې د مؤمنې او زاو د مشرک شې ترمنس فرق ایمان دی باید د خپل ایمان شکارک مؤمن شذہ مشترک شذہ څنګه سره سر جلا کوي دا په د ایمان کې چې مؤمن شي ایمان شکاره کې دې ایمان څنګه ته قازاد د قران څنګه ته قازاد دا هغه شیان په عمل کې شکاره کې دې و دا تر من فرق دي دا وس غي چې د مثال په تور دې په غاړه کې په چلي اچولې دي ورشتان په دا خبره کې پراته دا ځان کې بابت ترداد چې د قران په آیاتو رښند او څتر پر لازم دي او بیا فراغه سربېره وای قران چې ماته کوم حق را کړی دې هغه څه دي وس تاکه حکم کړی دی غیری پای مال کړی دی ته د حق دارچ حقونه د قران درویا څخه واړي او کارونه جګر د حدود انساره و پرکم لڅوبر بندر واځه ارکونه را جلا جلا معلومه جغلان زاریو جلا جلا معلومه بالکل شکارا دی پنه کر کې درته ګرځي حقوق قرآنی غواړي قرآنی حقوق ما ترا کې چاغ اسلام را کړی دی نو دوه خبر دغه به یعنی چې د مؤمنه شیزو د کاپری شیزو ترمز اظهار د ایمان د خپل ایمان د ایمان مقتضیه په بدن کې شکارا کې نو را بکې دته مضمت د دوستی د مناپ د کاپر وو یی وو دلته به مزمت د دوستی د چا د چایان کې د مؤمن د کاپیرره سره چې مونه د دوستې مو سر دا بد کارې نو دغ مهمې خبرې دلته بهنیژې خو دررج د مخه چې دې دا مریپات وسو رابط بایان شو یو بله خبره دلته مهم استسته ملاقاې دغ دا د تاریخی قصده واغ ته به واې چې بارهمالکه بیا وو ترجمما به انشارات تر ډېره پورې وککو. اغدا د چې نبی علی صلات و سلام چې کوم وخت په مکه کې اوسیږي دلته چې دی اوسیږي په دغه مکه کې د نبی علی صلات و سلام په جګانسکاله زندگی کې حکومت کوه دغه اوسیږي لکه وس مشبد اسلامي او د نه خلک ورته اسلامي خنګي مش چې کوم ځای اوسیږي دا ته اوسیږي مسلمانان اگر چې پر مش قانون کوم قانون لا کو دی هغه د کوپو هغه د تلیرې په اسلامي قانون ده څه خوښته او خلک ته تات چې شوااده غوړې اسلامی دي از چې کوپری قانون به تور سرمنیچ ودا اسلامی دي الحمدلله څنګه ش قانون نو خالتم زور د کفار ولها رسول الله اسلام هجرت کن کیخه نک نو په دغه وخت کې چې وي وشزود دا شزه ساره نو میدل ساره د ساره کار چې و هغه غنا او سروز دغه زل چې و هر مرش هم د جې پروگرام جوړن د تل تازه ودانو پروگرام جوړ کړی دی لکه وس د خلق شي زیرخصي چې په خبر سي پروگرام نه جوړي په د ورځې کې د ورځې پرلندي انرشدي چې برغه زګي ورته وای رقسونه ورته کوي د جې بازار تود ویل جمیل او حسین او بس پدې په شي پیدا کې وو دا خود پزین کې ونه چې دا ساره د غششتد جې د نبي علي سلام د هجرت وروسته بره بیا سفر کړی دی مدینه ته فرغه باندې زرازم اغه دا چرته نبی علی سلام و سلام مدینه تولاړی دا خدای پاتسوله اغه د جه خپل غزلچی او رخصت سخه شروق په سیخه گټل نبی علی سلام په دوهم کال د هجرت د بدر غزا وکړ تست سپیاي فبدر کې پیغمبر علی سلام سخته کامیابی حاصل کړ او یا نفر د خپارو درچې وختل او یا نفر د ګرد سرداران و اغه غټان بنجام سچ په پیسوي الکه خدای په نه جوړیش پسې تر وروسته په شپږم کال د هجرت رسول عليه السلام کستیش پیج حدیبیه کال چوچ براید عمره احرام وتویرت لی العمرک وزارت کوفار مخون ولا کراش نو التبر الصلح وسلحه د حدیبیه قرارداد اوس فق اق مادی ولیکل فکر په تفصیل نو دا هغه قرارداد لمخ مکی والا بد نبی علی الصلاه والسلام خیانت نکی د پیغمبر چکم د شمنان بل ځای جنگ د حالات نکی کفار فا تقريباً داد وقاله پا مدكي آغا سلحة صوب آره ما اعتقره نقضيه وكي لكي وست معاهدايا كده ده آغا غلو الناره وعليو الغل را گرزو اخبار غلو الناره ده ده دير ناره پا جهانك خبره كيري خزمش خالقه ده ده خبره من ده مسلمان ده نماني واغا دي نقضيه وكي تاليبان وعجيه ما تقرر تاليبا يقوي ومي ولاكا ما تكرده مخطيه وانا فاللزو مره ولې د رسول الله صلی الله علیه و پر هغه قدم ترنه روان دي چې واده کوي په لې نه واده فقط دغه د فارکیدو مسوالان ازه هغلي اقدي شکر ادا کوي چې موږ په پای کې نه عمل کی لیکل دغه موږ د حکومتو قوانين دي درې چې د فارې خبر یو غوړ خبر په ټلویزیون کې ساری کېل نه کومیدا هیڅ نه کوي فقط ماځ په میډیا کې سره خبره سي چې وزیر صاحب خدا را کوم نو دغه قرار داد کو فارمت کی هیڅ کله په ځینګو موارد چا غبرڅوکړ دا چې مات رسول الله علیه الصلاۃ والسلام برا اونزه به درڅو وخت ته تا ته ګور یو جنډ د دوا جنډ پټ پټ بیرته ماته تا و نن رسې پر ما د شمنان راپورته کوي رسې جنگي دا اوسمه د کوپارو پلاسګید دغه طالبان حکومت چې نه پښید دی په بل دامبل پرپورته کوي بل پرپورته کوي د اخواب به ورته شکاره کوي د بل خوا تورګي ورته شکاره کوي چې در له بل اړې دی ولاکه پریژو پلان یې که کدا هیڅ خبره پوسې او غداګه مناکول نو پیغمبر علی سلام داور سره پټه برختلغه خاص اصحاب او مومنه غیر او غشتله چې دا مشتدی رغت خطر دی نو راسی چې موږ عمل پروکو خو دی پريورټی دی نو هغه مهم اصحاب لکه ابو بکر حضره عمر حضره علی حضره عثمان خصوصي خصوص عبد الله ابن مسعود ما نه دغه اصحاب دغه په مشوره کې کېنه چې موږ راسی تیارې شروع کوو ته निजामي چارسمه کې اسلحه راي سخرې دا بلچور چې په ټاکه تخصه پیدا کړي دا ان یو چې لري بس لیست یې جوړ کابل ابلچو موجیږي څم سره نو پټ دا غدمش وایي تشکیل پټ تشکیل شروع دی خو عام اصحاب نه پېږی اغه مهم چې غد نه وایي رسند دراس خلک دا خبر دی چې دا د چیش ته دا کار کوي چې د دې د پاره چې پر مکه حمله وکړي چې مکه پټه د مکه د پټه د پار دغه شو چې دا شزه د مکه سرهاله مدینېته جره رسول الله علیه السلام راپشتن ازنیو پرچ خیر دی څنګه راغلیه باره دی ورته ولوزه د کومک ته پار راغلیه پیغمبر نو مهاجر سوې هجرت کیو کی بره ولیا خدا خدای دې بیا نه زمون زه خبرته مکه ته نه رسول علیه السلام اسلام جره ورې دی منلج دی بره ولیا اسلام جره مم <مهاجر> لدی منل <مهاجر> بره نو بلچ شدی نو چې نو د هجرت د مزمه لپاره نه ذکرې چې موږ عزيزم د رسول الله صلی علیه وسلم په صحابه کې ځان دښته یم مند سره لري نه بیا نو چې شي باره له چنګې له فار راغلم زه کوم مګوارم څه څه نو پیغمبر علیه صلاتو وسلمونو ته خو مش پیژن او خو راش په پرتابو ګرام جوړ او رخصونه چې ورسره به دې جون ډک وراتلیب ما کارلې وسول ندی سم باره دي وستشت دبا در وکړه نو خو د په بدر کې د مکی هغه غټ سرداران چې وا چې هغه محبلو نه به جوړول در قاسی بودو شراه بودو کله بعد موږ داس په جوړه قوم کردو د چې وکړه اویان لپاره ممړه نور اویان لپاره چې د سپنجان کړو د وسم فدیه واخسته 50000 دینه واخسته خو پیسون نبی عليه السلام هغه اویان لپاره اله نو التا یوم سکنت بل التا ذلت زلاته تا خدا را کوړم وړې او تل دیابه نه فارته پرمکه باندې تقسیم وکړم نه د ده غوانه نو چې دا را کوړم وړیم او تل یې هغه ما غسرغنه غخانه کاوتلی دا بل چې دلې دې دغه څه دې پی سي اخستې نو خدای ګر د مکه په غمځنګې ژوند برر وسه خپلونه نه جوړي مشم شپ پر مور دغه تیر سي چا السوق مونې بي پني کنه په پن انتظار کې یو چې وسه السوق ځغې چې په مخ نو دل د خپل تربرات د دغه څه رسول الله صلي و سلام ده بنو عبد المطلب چې د نبی علی صلي و سلام تر برونه کېده قریش دغه برای د چا کومه فواس کېږي ور سره وېک ابر چا په سیور کې سره جامع ور بره ور کالي بره درته رخصت سم تر دغه ځکه پر دغه څه وسبزين کې ونه چې د شزه په دغه سموقی کړه موخه کومه موخه چې تشکیل شروع دې پټ دات چې له یو ابن ابيبل تعاوه وصبی د دقیق قصته واج ونس دند دا نبی علی صلوات و سلام سره دته په مجنکی اوسیږي خوده مهاجر سوید د مکیز د د مکی اصلي باشنده دی دغه حاطب ابن ابيبل تعا دغه دی من اوسی دونکی د د من سره رسول عليه علی سلام او اور د چا سنګ پی لاس سوید بر مکی ته پکړه چراله په پیغمبر علی سلام اسلام دین قبول کی ایمان فوروري ادلته چ کوم وخت رسول الله علیه السلام د مکه څخه مهاجر کړي د موسی اولاد د دورور د اولادونه د کورواله دا ګرځي ته په مکه کله چې په رسول د هجرت خوناله درس نو چې بره به نو مټر ولا او یا بو شان ولا او غړغړې به او شان کړی په فرباریدای هغه هجرت په غلا کې دي شپې به څوک به تش کړي یا به بنا کړو چې بوت تزم دی خو په غایبس کبار وږي چې تزید رحمت سره دا ډالو لري نو بل بخيلا و نو دغس سپغلا بڅوک ترشت نو حاطب ابن ابي بلتاه دې د وی مته نه ته تلو ده سلام سره دې خو اصلي د یمن دي په مکه کې او پر اوتی پر دېست دا خبر زاین ایس په مضمون فو هي خنډان دلته بین لري کور او کهول داغه کم چا سری ته بدلته موجوده غنس دې څه التو لري دا په اول سر کې د هجرت چې کوم وخت د بدر غزا کېدله د بدر په غزا کېدې د بدر غزا مسخره غذر نه از ته چې کوم چې شرکت کړی او خپل دی ایمان سرګندونه کوي چې واقعي مؤمن دی نو داخه کردار ده دا ادا کړی خو دوی ته چې وس مال د شپږم کال د هجرت چې د حدیبیه صلح سره د کوپارو هغه صلح ما ته کړی د پیر پر پټ تشکیلات کی په دغه وخت خداشه زدي د دلته یو خط و لیکي صحابه که موږ وای چې معصوم نجخ او ګنادن کیج قرار اخته ودی کی په خط کې د مکی قریش ته و لیکل چې محمد اختر دی په ژوند درته سمئی اسلاوی عمرانی سي متس خبردار هر وخت دربان دار الزم غاړي اخلاص دا خط یې ته په لاس چې دا خط په پټ تر سره ورسه ا شې چې مطلب د جزا پر اوش یا پر اسماجه سپاراس و چې له وس مکی ته ځان رسیدو مدینې ته اموال خمر څه خګي پټ د جاسوسي کاری موکي په مخ رسول الله صلی الله عليه و سلم ار هر وخت پر موکه بنی جبرئیل علی تعالی بل ورسه نو جبرئیل علی من رالی و رسول علی سلام چه بار و ویل چی دغه خطی د مکه ته استوری لاست پچو اسرار و بانجه مکه والا خبری قریش والا خبری نو رسول علی سلام په دغه وخت کې نو برای حضرت علی کرم الله وجه دا یو صحبی و ابو مرسد روغدیه لانهو دا بلو زبیر ابن عوام روغدیه لانهو دا بلو دا غیو صحبه برای خلق پر چمن ده په پا لاجاب پر آسی بسپند پرشتی سولارسی ال تا یوزای دی ها غزای تا روغدی خاخ وای خدا ویحی خبره ده گر اتکه جنه ده برای ال دا روغدی خاخ پر مقامانی ورسی پر اغزای برشتنگه کنی شدی خواهی ورازو بیوردی سپر کردی مکیت خورو پای ورازو نه سورات لی خود ماناج پا رواتو ورازو سپر یا گوشتیلو نو برای روغده خاخ پر منتکا باتیست نشدز پناس درسی در دقی شدی سخخاتی زنی را آوری ادی برای پس پا آوازو ورخبال اسعنی پس پر رو عینی پر روغده خاخ بانی چرا رشدیش تنگه کرد چه تنگه کرد برای برلوک روخات رو انو اد شوز پر کمانی چې یو د کوم پردی ختم د سو پلان یو د دې ټکی شروع کې د شز خو اگر کم سری وناری شروع کوي یو کوند شز ملي شز پلان دا ښه دا کی شروع کوي خطه کی می خوړي دیو ختم غواړو پرې جوړو دي نه تلاشي په شوکړنه کې پیدا پرلهغه د تلاشي مو وکړو خپل شانه کې وکړه ته خطه کی می خوادي با رح حضرت د واغ نه چماکه غیبنند <متحدث> از ایوه شو اچ فروده خخ ته په لاس لري په دغه ځکه په لاس راله کړه شل خبره ما ته دخل کوم زر نور کې یو وخت تا ولا کټه درو دا خبره په قطا خیز پر بلال می چوس کالي درڅو <متحدث> کارم رڅی دروم خط واړ ته څنګه ما <متحدث> اجازه زبر رسول راله جله ما دغه ته به د رسول خبره درو واغې خط نهسته کالي درڅو کار شزه مجبور وسو خدای د فريو جلڅه کیږي دا رسی لري نو دجنی وروه متابقه په دا اکوسی کې پټ تل تشخلیو بجنی کوېدل ته تر دا سرواز نه لاندې کې ځیت خو نه شي دلته زوی مړځړول اوبره لنګ کلاس чыخیا برې خپل یا پرتګار شي چې وره خطر وکړوندا خط خطر واخدې د دا سده بهرال او رسول الله علیه السلام کې خط د مسل کېدنه چې خدای خدغه په ربر علیه صلاتو و سلام خط خلاص کې حضرت حاتيب ابن ابي بلتعاله رضی الله عنه یو غشتي برل دا چشکی د جاسوسرو سوایې وای دغه راکمن کیږي و سم کوي ونی ورسې چې دا به خرقو معزركږي دغه ستاه د دچې نو چورتک ششه ول حاتې ببنې به تل اعتبار دخه ته چا دی ول زماف ورنه څنګه د د لجلې دی بر د رسول الله صلوات و سلام تولیا رسول الله تز ما خبره و پرب علامین که ما په ایمان کې دغه نه نقصان در غلې دی هغه سیمایمن یو کې ستامول ګریو ام ال سیمجات که وسمه غره کم او ما چې دا خط لري دی واځي چې زه ما دا عقیده دی یقین دی چې ته الا پاک ولا کنه ناکامه کی چې زه خطه سوالم په دې کتاب ته روان دي نه اسلام ناکام کی او د مکه خلک چې د هر څه خبرداري پیدا کی چې الله ته کنه ملي کېږي د کامیاب کېږي نو ته توان په دغه خطه باندې نه رسیدې زما یقین دی او نظم ایمان ودا کا کم دي اوس دغه کم عقیده چې اسلام یو لکه پا تا ته اسلام لویج کامیاب کیژ نا کمیته نرازی مګر نو زما پکښ پایداره زما په خطی کې نه تا ته توان رسیدې پر دې میقې کې ته کامیاب نو وا اصحابو مؤمنانو ته اسلام ته تشبک کامیاب کیدای او زما ګټونه ما دیږي ګټ په خاطر د خطول کې پیغمبر سره ګټجو به راغلا واجدات مشت مکه سره مهاجر شوی د 130 اصحاب چې دي مکه وال د ټول اترتبر لري د لري نو د دې لیدې مایناو لور وزه خوندې د کاپران نس زیرولې ولخت برج لیدنو برا په پلان به مجلس په ځیصه کار د ما ربر د دولت جنگ جوړیږي نو د دا, دا غر اصحاب تاسو ته اثر ووسیږي د دې ژوند په چې ما عیالت مشركان تا و نسره سوالې از ما د اکازي علته دي اکازي کاپرد خود د فرماي نه خونو د مثال په سر مته یې نو ولخت برج دي او زخه او پرم زخه پر دې سم خدای فقر دمکه کې چې دی دوه څوک ځنه لرم چې ما دا کازې یبل نوخه کو پرم چې دې زما زیری ما ته <العرفت> الونه راځي مینه مې راځي لول مې راځي زمون مې راځي د مسابت رول مې زیری تکلیف پر ته پیשי ما په دې کې دا هدف تر لوري چې زه چې دی خبر کم دی وز ماده الاحسان <العرفت> لنګسی تر احسان چې ملانه شګور څونه او پایرا سر وکړ پټ را پورې را تراکی برای سره شقي ما له اولاد کو وړ ده از ما با مال نرازایا کهی، از ما با اولاد نکهی، ما داخت پا دغه اولی کهی کنی ایمان می اغی ایمان دی. حضرت عمر سره سر وشوری تر آوست، پیغمبر جولی جازاو که ددک که کری خوالا که زپریردم چه دلکی وانه غرزو. پیغمبر طولیعه، کسه داغه سیده چه دی بدری دی که ندی، حضرت عمر الواغ، بدری خود دی، بدری اغا حصحبیت ویلکی روش پا بدر که شرکت کری، نو اغا پا اصحابی که د این مایان کردار در طول اصحابی ده و باریل ده بدر خلقو تالا طولی گناهی معاب کریده. ده بدر خلقو تالا طولی گناهی معاب کریده. ده بدر خلقو تالا چه وست وله علا عزواجل ایتور سیست گناهییو تول معاب ده. دو غنا امتحان دو غنا کدر پر ميدان داری دل لکه بدرانو چه وکر پاقوانستان کهی پیش اسوله. ده غس مجبوریات ترانی ده غس اللش که چیر قرآن اوس نازیده ده ده اله کلم نازیده پرابیل <سؤال> آنمین شی ده هرار طالب نمبکشی کیوای چی دین که پیرتا چاو رو رو رایسو در مسلمانانو ملکو پر سر راتیورس در طانگانو سر راتیورس یو د موری زی نسور تولار چی مکو خذلتا داه دا ده دا دا دا دا دا قصه قوي قوي متى مواقع د Labor אחما سطح الدخول نبي عل rebell علآه الام اسلام حضرت و مق و ś أحبت ورهن خو پالر تاغب بلها تابدي عزده فالحب segunda شمح espe majب فضلته تاخو با دانة صفح بدري عنا تعلامه و تعالى طالعه هنا لا كصده خطل الا امان السيد هي block و حضرت و عمر رObxyعيه ف Lewрийagar نحن بأس Site часто انا فاأذان و رسوله دې به زما راپور وکړ پر تور کې او سم دغه رقم چې مسلمانان دي باید دغه نکلاکس له حضرت عمر رضی الله عنه شجاعس به پر انره دی به تکري ورغورځي حضرت عمر طاقتن ورته کوي رسول الله تي اجازه راک تر دورته دور ویشته کوي ورته شو لري بي غبره مرکه چې دغه سافيه شسوله دغه سورته نازل شو دا اوله برخه تقریبا ترنه م پورې اوله برخه د مال ک ترجمه خیالي आवाज وکړتش به ترجمه آیاته نو دا چې نازل سو پدی کې دغه مسلې وڅرښو بیان سو چې دا اوس ما درته وویلې د قسختي سو واورادله نو بره په دایاتو په ترجمه شپه یېږي وراسو پر ترجمه باندې نو شروع کو ون بسمه فن مسره الله د اعلی عز وجل الرحمن چې د عمومي مهربان دي بخیر مهربان دي هم پر مسلمان هم پر کافر په دې دنیا کې ول عمومي رحمت خل او په دنیا کې الرحيم چې دای خصوصي مهربان دې معنا په غوټو رحمتو په لوی لوی رحمتو چې هغه خو خاص په آخرت کې هیڅ problem نه ونج رحمت کې نو د دغه ذات په نام سره شروع کو نو هلادش فرمای يا ايها الذين امنوا ايغه خلق چې ایمان ولا یاست نو حضرت ابن ابي بلتع چې دلته ناسته چې دغه ايتونه ازل صفشي ايها الذين امنوا ديبسدسو بسده پا جیسو ده ده اغد از رجوش پا جیرا فورتسو چه اللہ پاک ماوز لعمو من بودیم جایو هل الذين امنوا خطاب چې وګي خدغه رقم خلګې مراد الکابی بل تعکو ووت خطاب چې کفر دو دوست پرژ دی پر د دوه نهقدر هغه جوش هغه جذبه غلبا وکړل چې دایتون نازل سول چې دوا ورل چې زوسم په مومنان کې موږ په خپل ځدی خبرو چې مومن هغه کار خدو مجبورې کړ او داله رحمت چې وکړه تعالی او تعالی هغه د ایمان راشکاره کی ولي خو صحابي وسنه ویل چې یا مومن لذي منافق دي. خو الک مومن خطاب ورته وکی نو دې برابر رسیدو په دغه ځکه چې د باندې را انسان تجریر خوشحالی پیشسی دیو چاسر بر داغس حواسی کار پریش دیل نو اللہ دست پرماییا ایوها الذین ای اخو خلقو آمونو ایمان و علای لا تتخیضو تیسی منیسی عدوی زما دشمن چی زما دشمنی و عدوو کم او سس دشمن چی سان دشمن علاوی چی مزما دشمن دیم ستا دشمن دی دا مکی خالا گوریا دی دا منیسی اولیاء دوستان دا دا دوستان ما بولینو څنګه دوستانه تلقون چې تاسو اچولکو اليهم ودیت بالمواد کې په دوستي سره چې ته ودت بوستي وروډان کې نو حتي بنه د دې په تاخو په دغه خط ودیت دوستي وروډان کېول برله فکر مکوي تلقون چې تاسو اچولکو اليهم ودیت اچول منو وروډان کېول کوي ودیت بالمواد سره وو حال دا قط په تعقیق سره کا فرودی کافران ما خو منع کې چې دوستي مور سره کا بل علاوه خود دغه ځای ته فکر وکړ کدي کافر دي وقته په فرودی کافرانس وي دي دغه زما دشمنان او سیس دشمنان په چ سره کافراني به ما په هغه کتاب جا اچ راغلي د کوم او من الحق ده حق زه تاسو کوم حق راغلي د رسول او قران دي د دې لو تاسو دوستي ور سره چز ما د عقیده شیطان نه من په عقل کې رسخ خلاف از ما رسول ته کاذب وایي از ما قران ته کاذب وایي او ځي بیا تاسو دوستی دوستي کو چې دا دوست خو وادونه راغلي دي دا دوست قوتونه دي په یاد موندې دغه قرضې او د مشران د ګل د خبرې دا امریکایي او د نټو خوا کې دوست خو وایي نو الله دا دوستي مو وسره کو دا کار مکه او په حال دا قد کفرو چې دی کافر انسیوی ما په سره جاء چره تګ کړي دي کوم متشدد چاغه من د حق چې رسول الله او قران يخرجون الرسول بلا خبر دعالا پاك ارتكي چه يخرجون دي باسي الرسول رسول نبي عليه السلام وإياكم أو تاسي داتي سي باسي دخبال وطانة دا سواجي ان دجي وجي تؤمنوش تسي ايمان داري باللهي فرالا پاك باني ربكم چراب ستاسي دي اغدوية خبير دلتا پا ملاقاري كتشورت متوجه الله دا دي سا عبارت تعبير پا چاوكي داميكي والا ساعدوي والزما دش نو دغه دښمنې په کوم ځای کې ښکارا سوغه دغه دی وقد کفروا بما جاءكم من الحق خدای د دې کافر دی په هغه چې د حق سره غل دی چې رسول دی رسول نه مني علاوه کتاب نه مني خدای د الله دښمن نس وکړ نس ته چې کوم حق راغلی دی دغه بیان پدغه کې اوس چې وقد کفرو بما جاءكم من الحق نو فدغه لو ضيعوا دوي از ما دا بل خبر چاره ول وعدو کوم دغه بیان پږي چې اوس يخرجون رسول او یک مره نقطه په تاریخ الهي لري وېره د مکه څخه ته ورغله خو رئیس تل د خپل وطن څخه ته دغه د لاسره مهاجر سوي د ته راغله به برت قوتونو ورنيږي پښتانه یو چاته پیغور کوي هغه دغه چې درسره وکړ دغه دغه سره د لیکي رب العالمين دغه سوای اغست هادو شمنې چې بناول وعدو وکوم ستاسو هم د شپږ دې پچس کې دښمن دې دغه دغه بیان دي یو خرجون دې رئیس را بس الرسول الرسول واياكم او تشرا بس ام د وجم را بس د وطن او څخه هغه منو تان کوم به مقدر سره کېشد اند دې وج دې تو امو چې لسی ایمان را بالله پر اعلی پاک رب کوم چرابس تاسو وای ایمان دې بل تاسو کېډ بابا وس دې چې ما لرم زله کېل ز خلک داړم خو یو خوانه کوم خو فقته ته در مؤمن مؤمن ولي کې چې دارا وادي د نروادي درواو د نروا مساله ده بل چې پک شي کوم چې کوم کارونه کوم زه شز زرا عباس متواده نروادي زه چې شي زره خصوم ته بیا پرسمه متواده نروادي زه چې محفل جوړ کوم دوله د مامې یالکان رخصیری شل کی تواده نروادي خداغه واده بل نو کومه واجده الله صادق دی په خبره کیستا په دغه خاطر او په دې درس مستیکه خاتون ورسته دیر اباس غور رسول یا رسول نه و یا هم انده جوی ته ایمانو چتسی ایمان راوی بالله تعالی پاک ربکم چا غرب په لون کی ست سی دی نو دغه دوست مکو ان كنتم خرجتم جهادا في سبيله ان كنتم كثير السياس خرجتم فيرا و ترياس جهادا دپاره د جهاد کول في سبيله ز ما پلار کی و بتغه او د پاره د طلب مرغدا کی ز ما لکه موږ یو چاته اموره کڼرې یو نو پلانې کار وک علاوه کواقیع ستادہ خبر رسید چې زړه الله تعالی په جهات جهاد کو زړه الله تعالی راځه وړ نو حکم ورته وک چې نظم د دشمن سره دوست چې مکو واقعي جهاد کوي او چې دلته بیا زماد د دشمن سره دوست چې دلتهږي بیرغ د جهاد اخر سې دي نو خائن نه نو داغه عواجی په دروغه چې زړه الله رضا د الله د دشمن سره دوست چې په دغه کې غواړي الله راځي کوي امریکا و الا راځي کي رساله راوستي چې وترته دلي به راي په ده ته کورونا تلش کوي ته مسلمانانو په بمباره او غاړه آزاد هلبي عمره ته روانې پاسپورتینګ کوي سش کال زموږ خونمږه د عمره ته ځو اوس نه چې عمره د سر او اخري قضاقه کار کوي کدا ایس په خبره پوښته د ته څنګه ورته ان كنتم محكمه بي تیرس چې تیس د دې سر دوه ستي مکو ولي ان كنتم امکتي تیرسي ياس خراشتم تیسره او تلیاس د مکسه جهادان د پاره د جهاد کولو پی سی زما جز ما که لار کې کده جهاد پنتر او تلې خو میک کده خبر نشته او بته غا او د پاره د طلب مرغدا چې ما درځښت او از د الله رضا حاصلم کوم پرېځي او تل می پرېځي نو دغه د سټيبه مکوونه ګور داستی مکو کم یه او کې کيرو د رکم ولا کيرو نه ولا کيا مجايجه نه ولا کيا د الله رضا غوړ فسي تسپورطوالیک إليهم الیہم وذیث بالموادۃ پدوستی سره خپل دوستي په خط کې ورته کې پټي ورلږه د ورځې ده محمد پرڅه املاکی خبر دا زه ورته سم کی علاوه د پټو دوستي څه مطلب دی په دوستي سره نو وانا اعلم علاوه مداخله د خپل وخت زپټ کې د رسول اکرم علیه الصلاۃ والسلام سره پټ کې ونځ <laughs> دا لا څنګه مزرعه ته تیرې وانه او زه اعلم مدير خبردارم بما په هغه خبرو اخفیتم چې تاسو په ټکړی دي او ما په هغه خبرو اعلان کړی ښکار کړی چې تر ښکاره کې یې کې پټانه په دواړو خبر څنګه پټیږي فش بیا په کای کوته ګور راکړی هغه څنډه خبر او توکر چې ما اند دښمن دي ستام دښمن دوستي څه سره کوي بل پر کوم ایمان لري هغه باندې چې شتي کا پیر او بل د چې رسول او تس گرد یاده د د مکی سفر تشراوی سچ تسی نو کته واقعي د جهاد فار را و تل ته واقعي د لا د رضا فار او تل کار مکو څنګه کلکی کلکی ګمیرجلس نو تسې څنګه په څیر توي علا په کوه مانی یې فعلو بیا په د افای کې دا خبر د آیات و چې دی پیل کیهود كير خب مزمون شدي فراغ سر بير دا كافر دوستي منكم ل 1000 فقد فتحق سر ودل لدي غمراس ورقص سواء السبيل د سيد لا زخر نو سيد لا لك الاسلام لا د سواء وشتلي تو قران خبير جدا بلا سمات لي قران كريم ترجمه شدي نور الاسلام فكم زربني بك كن بير خو الله اور فائشب لا رز جلاي سولاك اغا كارك هي فسيه ديسي على پاك بسورتوائي شخلق متوجيه سي شدو سي مكوي موالات دو كپارو سر مكوي علماو پا جيكي كتابون لكي چي ولاو براع د کاتر سره ویلا څنګه کیږي؟ به راس سره منا منه بغیر ځریدي نو بارباغه بارا چې دغه بم سره یې زده کیږي، هغه ویلاګم زده ته دغه نشي دا ویلا مکه ویلاګ هغه سره په دوستانه اړیکړې ولې یو قراردادونه مزدوري دي، چاله کتر سره دغه 풀 زنسم جوړولې مزدوري کیږي، د 풀 جوړ ک قرارداد سره وکړ، څلک سره دغه چبه دغه پیسې را جوړ کغه جلادي د زړه دوستی د دې سره هم دردي دا به جلادي پس یې دل سره فرمای دی په داکي قدرت منسي کوم پر تاسو علاوه مسلمان ته ایتهول د غنبی غیرته چې ته د درس وروستي کې دې دغهقدر غیرتمن دی کاپیر کې پرته ارزه واسپی دا کې ولاکه سر زن پورته کې پخلا من یو ملک واسپری شي اری وته ورغم چې واسپری دلته او جنې الله ته یې راځي چې په جنې راوست دا چې دې ته خورشبره په با اواس ولاړې پسولې چې نه لري خوش زوي ولي خو د سوري د حفاظت کې مسلطه دي تروساجب عدالت کې نه دي تقریبا د ولا کفوجه داس ته پروتي ټول خاړو خرچي و تنخاوې ګرځي بسوږی ساخلی سوږی چې د ارص حجان چورک د ارادي چورې 200% د نه خدای حق پکا پکا ولی ګرانيش خو دا د ټیکست بډا ودی تر ټول مسلمانانو وینځوي شي پس سوږی چې جماکې پر سوږی باندې خپل بورینګ لګو دي د وینځو شي د ټول مسلمانانو رسیدام امریکا ته د مثلث تل کېږي دا 90% د مسلمانانو برته مسلمان تبوي نو دا درګه ګبېده د پلار <سؤال> نو پاک دراسپرمې چې ان يثقوا کدي پیدا کې کوم تاسو در قدرت پیدا کې برتس يكون ذی کیجه لكم ست <سؤال> سفار اعداد دشمنه نو الله خو صادق بابا نوای تکاثر دا شاند کې پر تاسو پیدا کې د دشمنی دوت جندی دې چواس نلری بره ته تر از غریزه برتخیریا کارونه وک ز بدل تپلامای شي وک ومسمانانم د غره کوم غولاندی برای اموسی سر دولت اوس ته عرب او ستراغد مستر شي کومه کومه کمز درس کومه کومه چپنم کومه یو واشه ذاتلس بار دیسره زیره کی دوی نسی کی برنی غونی وړو وړو راوړک دارک میک دوی یت پیپاتک نو الاوهی کبی پرتی سواس بيدای کی دښمنان یا دښمن سرت چم کی ويا بصوت دي د ورج دي بس د ورغول و غورول تولكي دي در غزي اليكم تيست ايديكم لا سنخبر ولا كدي انا مسترفي يا يا جمال ترجلي دا ستجديو صونا معاجل صونا كانون اي شركر دغ امريكان اف تاريخي بدايه قد ظهر ودال العالم د حتى قدرت راكو يما برشه و رغل ولزي اقيون بندو مغختل اي تاجر دي دالتو کوکنار کارا که ده لدره پاکه لبانسو. خونه جی بانسو. ده غبرت ده ورده کارو باقه پلده پا مخه اخصده. نو یاب سوتو دی غزول که إليکو دلاسو دی لاستر غزولی دلاس غزولی موانجی پا پوییجه. نو چیش جی غزی. ده غزی دی که خدا مانا چه لاستر غزی نجی نامستر پریر جی نجی مال رکر جی لاست ورده. و السنته او جی بددی بلسو ای پ بل د دژبچ ته وکاره چې ارزبه مسلمان مجاهد په لاس ورغلودي بنېول کوم خاير پر شوول ستاول ول دغه استاد لا چی شي د ته نازي جاږي چی شي ستا پاریس لام پلانې پلانې دا د سود خبرې به موږ دې درمات چې پر خلک ورجاګه درته وای او ته د ته د پولیسو به ثیاري کې یا ادب خورشدې ته بنو ادبناک خبرې کې دا ورشمنه خلیته جد املاین دغه دا نه بعدغه زکړ ته به ادب نه ته خبره کیدای ادب نه ته خبره وویل دی بزنه خدای ته شکنزل دا دی قران کریم ته شکنزل کی زب د درس را شغله یادو چې دا شغله زول ملعون نو بسر یادو چې ملعون بل نه ملعون بل نه ملعون بل نه تشغل انه دي د کوپر د لیل کپرنګ د شغله بش شغله اباما شغله د اشرب غنی دیگه اری و سر شغلی آو دا گرده دن دا ری دارمارانجی دار دو دا کپار و جاس و سن و دلتا دیگه سر بطر شغلی وید دیگه چتا یادهی دا؟, دا تالیبان حکومت دا غانی حکومت یا نبولی در واسب بولی دیگه زای تا بولی نگر سر خدا ترده ده ده پچ زارجینی زارجینی خبیر جنوری بالعالمین وی شده مازی واسپیده که یکونو دی کیج لکم تیس در اعدا ان بشمنان در سر کیج ویاب سوتو دی در ورده الیکم و تیست ایجیهم لسوند دی لاز تل غزی ستان نموس و مالو ازاک طول تلاز غزی و السینت هم جیب دی دی بلسو ای پبا دیس جبن پبا جیدر تکاری و لو تکفرو و او دی خوش کمه خبر لو تکپورون چې تاس کاپرانس دا لو مستریه د مل اخاری لکه ان تکپورو دی خوشی ان دا تکپورون چې تیس کاپرانسی دا مستریه س یالو و وادو کفر کو دی خوشی کوپرستاس کدا ایس په خبره وسپېږي نو س تاکو پر خوشی څه معنا چې ته زما قانون تراسه دا ګرد مسلمانانه پدغه سیند دی ته لېږي د مسلمانانو د بچانو د عقیدت قنور خونو د ملل دی ملل متحد کفر د یو یو شورا جوړه کړ قانون د جهان د لپاره جوړ کړی او مو ته ویل نه معنی کېږي د مرګي بابا خو ما قانون به قران دی د ملل متحد قانون پر قران غشتلی نه دی او دا په ملل متحد کې مسلماناته دا دوه کمر کړی دي ما قانون تم نه مگر په هغه ځای کې کستا د جن سره مخالفت او په هغه ځای کې عمل مپکو چې ستاده جن سره نه مخالفت هغه عمل کوا التلسمتک صوبه معداده ک ملل متحد لیکل یو مسلمانې خپل خلانه راغی یو مسلمان خوچ واباخه دا تا قرار دا فکرید چې ستاپه دین زکار نه لرمه ستادین تعامل وک زما قانون که ستادین خلاف نو په هغه ځای کې ومه نو که خلاف کې نه دی وس په سرمنه کې نه مننه دای بندزونه لګي د پلانای کې په وخه کې درته جوړی دسیوکم دسیوکم دا نو علاوه وود دی خوشحالي لو تک پرونچ دیس کاپیرانسي فصاله تعالی پرمای لن تنفعوکم ارحامکم دا نو داخه دی سوال سوال دی ځلابګ خو اولاد مې دوري دي نو اولاد خو په دې نه تباګم خوارت مې باغ او نو خپل جایداد خو په دې نه تباګم خپل تجارت خو رو په دې نه تباګم قصما چې نرام پر ديارلار را تریش نو چې زادة دې ملګری و نه کم ما زادة دې سره دوستي و نه کم ور نه نو دا پولیس پولیسو مدانان د ار ساحر په بل دي لري پی سی ور کوي مله مشته گی ولا کز نه اګه کاپیر مرګری اګه به فلکولو کار کاړه ورکوجه دا ستا لګوتا د ودا ستا سره خان یو د پلانې نو علا پاک وای دا وای دا زما ته محبت دا اولاد محبت ووجد درته کړی چې ما نارازا کای زما رسول نارازا کای قران نارازا کای د کاپیر سره دوستي څه چم ک فلزوی خوشاله کې چې ما زیاته په خوشاله زندگی وکي څه فلور خوشاله چې ما وروړه په خوشاله زندگی وکي ما علا وای چې په ورځ د قیامت ولا که ساده قرابت ولك اذا استمال فشر درسه چیز در سنه رازم دز ما رازه په مخه واخله ته غوي کې ګور لم تنفع اسکل بغته ونه رسي کومه تشه ارحامكم د قرابتون تستي چې خپل د زيو د ابر سر قرابت پاجي چې برا واځه خپل او پرایم پردیس مزما اولاد الته څوک به ساکي انور خطر ګرل دغه ارحام فل ارحام قرابت تو ته وی ملاقاري نه درته کې درشته ولا اولادكم دا او لاته چې دا ولاد خلساتیم ګټنه درته کی کار ارحامنا قربوتونو د ورور او د اکا وو د بل خلساتیم ګټنه درته کی څو وخت یوم القیامه په ورځ کې قیامت دلته خو بد کارونه ګرځته وکه خو د قیمت په ورځ چې راځي له دغه خبره ما ترسه پیش چې ما خو نو خپل دایال حفاظت که خود می دکپره سره لکی اره او, دا مسلمان با دا دا دا او دا ما د ته په کوی زما خمال هلته اوما باغون و جایداددونو ولاې م خورړ خودې د کاپر دپارجر دا ماله دا په ورقامه نه صللو ب نه کوم ی فصللوله وتال به پله و کې ب ن کوم په منسکې ستااسې یس په منسکې بالا وې د دغه خل دا دس ور سره کوې او ت چې چې دا مسلمانبلې به دا کار دا په ایله او دغه سا د ما ب. و کثر دل او تلاف اسلام نو خدای خبرت سږی دغه نه خالک شدرین دسنی چې ځونی خوش په پیسه لګ ظلم ورسره و والله بما تعملون بصیر والله الاو تعالی چې بما فغطو لو کارو تعملون تشعمر کی بصیر له دونك دین ظلم ول زین کی ظلم خو هغه وخت تسلیت چې واقعیت نه معلوم بار نو قضیه سب نه خبر نو واقعیت یو رقم دی خدای ظاهر ته ګوري شیدانه ته ګوري بارغه مظلوم زین و یو خدای قازي علم تام نه دي قازي خلق په نارو په طلاقو خطاباشه الله يماخ په نارو طلاقو له څه ګټه یې سره زه په مغز خبريام نو الله پاک په هغه څه چې د عمل کوي بسیرون له دوم کې دي نو بس پر دا غري آیات پوري بیا بسکو نور کداي سوړ نتونه جم نور مزمن چې فاتدی په د دقیقې سیاست اړه لري ته داغه موالاته سره اړه لري موالاته څه دکې موالاته مانا د کفر سره دوستی او محبت کوي نو علا په دغه سخت سخت الفاظ موږ متوجی کو چې دا کار م کوي ته دا اولاد د مار په خاطر کوي الله دا پیسه حکم عمر او اورو چې په قیامت کې تا ته مال اولاد وشه به نه څیږئ چې به یې مان ورته خطا کیده دی د دې لپاره په قیامت کې به الله خپل پیسې او د خپل علم او بصیرت چې غلاو تعالی کوم یذن کړی دی دغه مطابق د پیسې لا کوي دا الله تعالی به خطا وزنه نو الله حز وجل دې موږ او دې او اولادونه ټول د کفارو د محبت واسټی الله تعالی دې مجتدی قران او د رسول الله صلی الله علیه وسلم او دغه راوړی پیغام چې جیند دی دغه محبت چې لازم کوزو کی واقعیک واخت الله الحمد لله الاخره